Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Léning Tamás, aki azon kívül, hogy ő is civil rádiós, a Handicap ügyvezetője a Nonprofit Média Központ ügyvezetői igazgatója. Jó napot kívánok, szia! Szia, köszönöm szépen a megkeresést. Csak annyi kis komment, hogy amit idáig elmondtál, az múlt idő. Múlt idő. Kivéve én jelen idő vagyok még. De ez, ezek a titulusok, meg ezek a szervezetek, ezek már a múlt idő. Csak azért kutakodtam bele ezekbe, mert hogy egyáltalán nem véletlen, hogy ezen a héten, amikor az adokúzóked van, akkor telettél a hét embereit nálunk. Mert hogy az történt talán a te életeddel, hogy valahol, valamikor nagyon elköteleződtél a civil szfére ügyei mellett. Én emberként, hat kérdezem meg tőled, hogy mikor történt ez veled, hogyan döntöttél emellett, tehát mi volt az elköteleződésednek a folyamata? Hát, ezt így utólag persze el tudom mesélni, és, és persze összeáll a történet még minden utólag. Akkor, amikor én ebbe Belekezdtem, akkor nem volt semmi ilyen elkötelezés, meg tudatosság. egyszer ember találkozott emberrel. Szóval én azt gondolom, hogy a dolgok ezen fordulnak meg, hogyha valaki nyitott, ő, és oda tud figyelni egy másik emberre, aki eléjön, és valamit általam megismerett, és akkor jönnek a kérdőjelek, hogy miért van így, így kell ennek-e lennie, nem lehetne másképp, például kell valamit tenni, hogy másképp is lehessen. Szóval valami ilyesmi volt a folyamat, Konkrétan az történt, hogy én még viszonylag kezdő voltam a szakmámban, és akkor az sorskönyv folytá, összefutottam egy mozgássérült hölgyel vagy lányal, nekem kb. kortársam volt, aki a heinen betegségnek lett a, a hogy mondjam, a elszenvedője. Hát abban az 50-es, 60-50-50-valahányos időszakban, amikor én is születtem, akkor ugye a Szabincsepp még nem volt kötelezés, aki ezt meg tudta szerezni a gyerekének, az nagy esélye volt, hogy megúszja -e ezt, aki nem, az nem. Na most, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy kortársam és, és ő, ő, egy, egy lányka volt, aki nagyon tehetséges volt és helynem volt, ami azt jelentett, hogy mozgásképtelen volt, önállóan nem tudott semmit csinálni, és így az életünk valahogy összekeveredett, és ő bekerült ebbe a, ebbe a világba és egy intézménybe, és én vele, mint egy ilyen kapunk keresztül bekerültem egy olyan világba, ahol azt ő, azzal szembesültem, hogy én már ifjú felnként nem ismerek olyan világokat, akik például ők, akik valamilyen hátrányban élő emberek, akkor abban a világban ezek az emberek jó részt éltek a szemünk elől, tehát ezért se ismerhettem őket, és ilyen alapdolgokat nem tudtam, hogy most mondok egy példát, hogy <kül> mert ez is egy ilyen meghatározó élmény volt, hogy egy vakembert átkísértem két villamos megállók között, nyári időszakban, és ő Beszélgettünk teljesen semleges dolgokról, mint például a fotbal, ugye két férfi találkozik, miről beszél, a foci vagy a nőkről. Na most éppen világbajnokság volt, és akkor a foci volt a téma. Én különösebben nem vagyok foci azóta se, de arra nagyon emlékszem, hogy egy nyári nap volt, és, és ugye én felajánlottam, hogy karuljon belém és átkísérem, és kicsúszott a számon egy szó, amit azóta is egy ilyen nagy harang. Azt kérdeztem tőle, hogy látta azt a gólt, amit? És abban a pillanatban, amikor kifutott a számon ez a szó, hogy látta, akkor egyszerűen ledermettem és természetesen le is izzadtam, és azt is még jobban zavart, hogy rövid ingolt rajtam, és ő meg belém kapaszkodott, és teljesen biztos voltam mert hogy... Érzi! ...a átváltozásomat... Ja, mindegy, és ő nagyon helyesen, nagyon kedvesen, barátságosan lelkesedett a gólért, és úgy csinált, mintha semmi nem történt volna, sevelem, se a dolga. Na, és akkor ez egy olyan intő példa volt nekem, hogy huszonvalahány éves koromba, megyek az utcán, találkozok egy emberrel, és hétköznapi témáról nem tudok vele beszélni, mert nincsenek tapasztalataim, hogy hogy úgy lehet egy egy valamilyen mássággal élő emberrel, Hét, teljesen azt lehet mondani, hogy nem is ember közelít, csak egy hírköznapi kommunikációban jelen lenni, és ez akkora figyelmeztetés volt, és még volt az életemben egy-két ilyen nagy tanító, akik arra figyelmeztettek, hogy igen, beleszületünk, belekeveredünk egy világba, és hogyha nyitottak vagyunk, és látjuk, hogy ez a világ nem mindig úgy működik, mint ahogy normális körülmények között lehetne, akkor lehet, hogy van dolgunk. Na azt kérdezhet, hogy hogy kerültem bele, tulajdonképpen így, tehát hogy azt, azt lehet mondani, hogy egyik dolog hozta a másikát, ugye ahogy a költő is mondja, és hogy valahogy jöttek egymás után a dolgok, és úgy éreztem, hogy lehet tennem, miért ne tenném meg, és aztán hát így, így alakultak az évek, évtizedek, hogy hogy ilyen dolgokat csináltam. <köhö> és emlékszel arra, amikor tudatosult benned, hogy mehetnél más pályára, tehát azért a ott van volt a média, de hogy mégis maradnál ezen a határterületen? Erre emlékszel? Úgy, nagyon pontos volt ez a dolog. Én a filmgyárban dolgoztam, és akkor a filmgyárnak volt egy, egy furcsa időszak, amikor betelepült a filmgyártásba, betelepült a televízió, és a, akkor a Lomba utcának hívták azt a, a mafilmnek a fellegvárát, ahol betelepedett egy televízió, egy akkori első kereskedelmi televízió, és ott kerestek egy műszaki vezetőt. És én akkor dolgoztam ott, és nagyon jó kapcsolatban voltam csomó emberrel, aki ott a televízió környékén, Bábás kötnek a főiskola környékén, stb. stb., és egyszerre én akkor a bárkáztam, az, a bárk az egy nem mozgási, nem mozgási, az értelmi otthon adó közösség egy zsangonyi, egy évű kanadai francia kezdte el csinálni, több mint 30 éve, és Dunaharasztiba épült az első ilyen bárkáz, én abban ősz vettem, mint ilyen szervező, és engem ez a dolog akkor nagyon megtalált, az is hasonló történet, mint amit az előbb mondtam, tehát amikor úgy éreztem, hogy valamit tudok tenni, és miért Ebben az időszakban megszólított a szakma, ha úgy tetszik, hogy, hogy vállalnám-e ennek a <coughs> televíziónak, ami ott kezdett el a filmgyár területén működni a szerepét. És akkor egy éjszaka volt, amikor ezt el lehetett döntenem, hogy, és akkor én úgy éreztem, hogy nekem ez a, a másik szabad élet, amikor én azt teszem, amit a szívem diktál, és úgy érzem, hogy ott is van dolgom, ez fontosabb, és akkor én ajánlottam magam helyett valakit, akit én azt mondtam, hogy tűzbe teszem valakire a kezemet, vele jobban jártok, mint velem, de hagyjatok pékén, és akkor ez megtörtént, és én azóta is ennek örülök ennek a döntésnek, tehát egyáltalán nem bántam meg, hogy én nem lettem menedzser típusú ember. Jó régen ismerjük egymást, tegnap itt hosszan a civil rádió múltját a délutáni magazinba próbáltuk felidézni, és ott szó volt arról, hogy amikor elindítottuk a rádiót még csak a tervezgetés időszakában, akkor megkerestünk több civil szervezetet, és te is akkor egy, de lehet, hogy még több, de egy, legalább a handicap alapítanára biztosan emlékszem, hogy ennek a nevében jelentkeztél, és aztán később valami személyes találkozásunk is volt, és akkor egyszer csak felmerült, hogy hát mi lenne, ha bekapcsolódnál be vonnánk ebbe a rádiózásba, és aztán innen ered a mi kapcsolatunk. Nem annyira erre gondoltam, hogy erről beszélnénk, mert, mert mintha ez egy kicsit már perzették volna, csak hogy már jó régen ismerjük egymást, nem mondjuk meg. De megmondhatjuk, mert hirdetjük, hogy a civil rádió 25 éve kezdett el szerveződni. Fura. Igen, hát akkor legalább több mint év. Na, de amiről én kérdeznék, hogy tudom, hogy egy ilyen életrajz, vagy életútváltoztatásban vagy, vagy utána vagy benne. Szóval, hogy magyarán Budapesten jó részt a belvárosban laktál, a munkád minden ide szólított, és most kijebb kerültél. És egy kicsit engem érdekel, és hát, hogyha hallgatókat is tudunk olyan érvényeseket mondani, hogy milyen megrendítő vagy, vagy feldobó élményekkel jár egy ilyen. Ö, először azt is mondjuk el, hogy te ide valahova a Duna mellett dél, tehát Pestől délre, de nem olyan nagyon távol költöztél, ugye? Igen, Tököl parkerdőre költöztem, aminek az az érdekes, hogy egyes közel van Dunához. Az és rá... távol van Budapestől. Ha, ha, ha, távol van Budapest és távol van Tököltől, és ez a... Ez a távol az persze így, szimbolikus, mert a távolság tökölc... nagyobb, mint amennyi a kilométerek száma. Igen, közigazgatásilag oda tartozik. Na szóval valóban egy ö, hat, több mint hat évtizedes ö, életvitel után Budapest és Budapest környék közelségéből egy kicsit kiszakadtam, ami most úgy érzem nekem jót tesz, meg lehet, hogy a környezetemnek is. Minden egy, egy újabb életmód, kihívás és, és hát helykeresésben is, mert hogy azért én ugyan már nyugdíjas vagyok a koromat illetően, de a vitalitásomat tekintve egy ilyen útkereső kamasz vagyok, és, és szeretném azt a fajta helyet, ahol vagyok most, vagy ahol költöztem, felfedezni, hogy hogy, hogy élnek itt az emberek, mik közünk lehet egymáshoz, tudok-e valamit idehozni, amit cipelek magammal, és hogy itt ez mások számára is fontos tehetően. Szóval egy ilyen a felfedezés. vagyok. És milyen kalandjaid vannak ez ilyen felfedező úton? Tehát mondjuk, ö, azt tudom, mert félmondatot erről váltottunk, vagy valamivel talán többet is, de hogy, hogy ugye elindultál te a szószoros értelmében, ugye? Ott a helyi települési intézményeket körbejárni. Igen, hát ö, én ugye nem vagyok közösségfejlesztő, de jó remek papíron, de valahol, és ezt te fogalmaztad meg, pont a civi rádió kezdetén, amikor, amire most utaltál, hogy én akkor sérültséggel élő emberekkel voltam kapcsolatban, és akkor felfedeztem, hogy az ő láthatásuknak elsődleges célja a kommunikáció, már hogy a, ahogy ők kommunikálják magukat, Aha. ahol lehet és ahogy lehet, és erre lehet felkészülni, meg tanítani, és meg... Na, szóval ilyen neve telt év. Tehát a, azt azért itt hangsúlyozunk, hogy a szak, szakértelmed ezen a területen fejlődött ki, alakult ki, fejlődött ki, ami, ami egy nagyon fontos érték. Na igen. És, és én... ő hogy, hát szakértő mindegy, tapasztalatot mondok inkább, és a tapasztalatomat úgy gondoltam, hogy itt ha most ide jövök és így megismerem, hogy abban a világban hogy élnek emberek, ő akkor ki fog derülni, hogy tudom-e ezt a fajta tapasztalatot kamatoztatni, és hát én, én most ilyen régi vágású gondolkodásban mondom, ember azt gondoltam, hogy itt vannak ilyen közművelődési fellegvárak, amit így úgy amúgy nevezhetnek, teljesen mindegy, de valahogy ezek az intézményesült épületek, ezek arra szolgálnak, hogy valamiféle közösségi térként is képes legyenek. Na, mindegy. A lényeg az, hogy ez volt az alapás, és gondoltam, hogyha járok kelekezekbe a környező településeken, akkor hát bekopogok ilyen intézményekbe, és akkor megnézem, hogy ott a köznek van-e tere, és hogy ott ebben a térben tudok-e valamit tenni, és hát ilyen kalandjaim vannak, és voltak, és tovább adom föl. Ö, szóval, hogy igen, volt, volt ilyen, hogy bekopogtam egy ilyen intézménybe, itt a környező település valamelyikén, és <tos> biztos, hogy nem a, a, abban az időpontban volt, amikor leginkább kell, hogy zsúfolt legyen ilyen épület, mert délelőtti, közel déli órában, és találtam is egy hölgyet, aki ott nagyon dolgozott, és kiderült, hogy hogy ráijesztettem, mert a takarító néni volt, és mondta, hogy hát, hát itt most éppen nincs senki, de nem sokára jön majd megint valaki, és akkor megkérdeztem, hogy teljesen jó, de én, én egy ilyen messzire jött ember vagyok, aki ide hozta magát, és kíváncsi, hogy itt hasznosulhatta. Na hát egyre ijesztőbb, amit mondasz. Ez, ez igen, hogy Kérdeztem, hogy ez az, az illető, aki jön ezzel, tudnék-e beszélni? Hát azt mondja, persze, hogy tudnék, mert ő a másik De egyébként most az épületben nincs semmi, és hogyha majd lesz valami, akkor... És akkor kérdeztem, na, és ha, ha lesz, akkor hogy lesz, és honnan tudok én erről valamit, hogy van-e valami. Gyírod dolog, azt for? hát azt mondja, az úgy nagyon ritkán fordul elő, és mondom, de hát... Valami hely, ugye szokott, mindenhol van valami helyi lap, vagy valami, hogy van-e valamilyen helyi újság, azt mondja, hát igen, az van, az meg is szokott néha jelen, és utólag mindig kiderül, hogy itt a házban mi történt. De azért nagyon rendes volt, mert idatta az intézmény vezetőjének a telefonját, és akkor mondta, hogy bízvást keresetem, egyébként meg a nagyon ráérek, akkor pár méterre van polgármesteri hivatal, és végül is az intézmény oda tartozik, tehát ott nyugodtan kopogja. És elté, a, a helyi hatalom. Tényleg dílekopog, kopogtam. és ott már rögtön a recepciónál galibát okoztam, mert hogy mondtam, hogy én érdeklődék, és akkor itt ezt próbálták behatárolni, hogy mi mit is, hogy munkát akarok, hogy segét akarok, hogy nem. És akkor mondtam, hogy ez egyik stimmel, és, most és akkor és akkor mondták, jó, akkor melyek a titkárságra, mert hogy ugye, hát ez már bonyolult a kérdés, és akkor mentem a titkárságra, és akkor ott is előadtam, hogy bocsánat, de nehéz megfogalmazni, mit is akarok, tulajdonképpen felfedező úton vagyok, tehát jöttem valahonnan, és hozok a ezt az ismertett tudást, kíváncsiságot, és hogy itt van-e erre fogadókészség, vagy vigyem vissza ahonnan jöttem, és akkor hát igen, valóban egy kicsit ugye elakadta a lélegzet ott a titkárságon, és akkor mondták, na hát erre a kérdésre igazán a polgármester úr fog tudni majd válaszolni, de bízvást hívja, mert nyitott az ajta, amikor persze benne van, és, és, és van egy telefonja is, és akkor bátran. Na szóval, hogy, és volt egy másik intézmény is, ahol, ahol már nem voltak ilyen fogadók készek, mert ott nagyon el voltak egymással foglalva az emberek, és én Na, szóval van benne egy ilyen kis gonosz maló. Uh -huh. és uh, amikor látom, hogy, hogy uh, én tulajdonképpen tudom, amikor, amikor az ember bemegy egy ilyen kis állóvízbe, és úgy beesik, mint egy kő és akkor így úgy hullámzik a dolog, hogy gondoltam, most akkor verünk egy kis hullámot, tehát hogy tessék már engem észrevenni, ha nem vagyok láthatatlan, de ez nem sikerült, szóval hiába hiába ugrabugrátam, meg jöttem föl alá, meg látványosan prospektusokat csináltam, meg fölmentem az emeletre, meg, meg ott a hurcibáló embereknek muszáj volt engem kikerülni, de odaig nem jutottunk el, hogy megszólítsanak, és megkérdezzék, hogy keressek-e valakit, vagy valamit, és akkor úgy megálltam, és akkor ott álltam az igazgató irodája előtt. Na és ugye? akkor, akkor, akkor? Na, és akkor az ajtó záró volt, és akkor én volt időm gondolkodni, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ha most itt lenne az igazgató, és bemennék, és felajánkodni, hogy itt van Liling Tamás, messzire jött ember, tele vitalitással, tetszik -e, tudni használni engem, akkor úgy elgondolkodtam, hogy... Én tényleg akarom, hogy itt engem használjanak. Szóval valahogy az volt az érzésem, hogyha bemegyek egy ilyen térbe, és ennyire minden az ellen van, hogy még egyszer bemegyek, akkor jó, én értem szakemberként, ez egy nagy kihívás, hogy ezek, te oda kell vendő, és akkor valamit kell csinálni, hogy ott van az jól érezem, magát. De, de hogy valahogy volt egy ilyen... <tos> menekülőre fogós történet, hogy nem biztos, hogy nekem itt nagyon kell erőlködni, mert az időjárás szép, akkor még sütött a nap, szép a dolan, szóval sok szépet lehet itt állni a nem biztos, hogy feltétlen megint harcolnom kell. És most itt tartok, hogy... Hogy magad erejéből, nem ha le, nem valószínű, hogy még egyszer arra visszanéznél. Mag, Magadok hát. I, igen, szóval oda nem vágyom, de egyébként tovább is izgatnak itt az, igen, szóval nem az intézmények izgatnak az igazság, hanem az emberek, akik itt vannak, és tudod a másik, amit szintén el kell mondjak, hogy ugyan ebben a településem, szintén eljátszottam ezt a messzivő embert, és bementem egy délelőtt időszakot, és bementem enni valami, enni valami reggelit, és megkérdeztem a hölgyet, hogy kávét le, és mondta, hogy sajnos, ő kávét nem. <gül> és akkor, de hát ez egy ilyen volt. És akkor ott volt egy verő, és akkor hallott ezt a és azt mondta, hogy hát ha kávét akar inni, akkor menjen el ott, és pont hogy hova ott lehet. De ha jó kávét akar inni, akkor ne oda menjen, ha az egy kicsit drágább, de ott lehet jó kávét inni. És ez annyira meghatott ez a dolog, tudod, hogy... Ez az emberi hogy, fogadtatás. Igen, szóval, hogy akkor ott, ott volt valaki, aki egyrészt ismeri, tudása van, büszke egy kicsit arra, hogy itt sok minden van, és van egy van idegen ember, aki nyitott érdeklődik, és akkor ennek úgy átadom, hogy bátorítsam, hogy menjél, fedezd föl, itt csomó jó dolog van, stb. Stb. stb. Szóval azért ilyen élmények, és azon a nap kettő is ért ilyesmi, és akkor úgy, úgy éreztem, hogy igen, szóval lehet, hogy az intézmény ilyen, olyan, az emberek meg ilyenek, és hogy velük Hol lehet találkozni? Hát most pillanatnyag úgy tűnik, hogy az utcán vagy nem tudom hol, de bízom benne, hogy azért más körülmelyek között is, és akkor úgy, úgy megint otthonra lehet. Most ez egy ilyen szó, de mindesetén jobban fogom magamit érezni a környéken, mint nélkülük. Hát ennyi. Annak idején elindított egy fogyatékkal élők számára szerkesztett és megvalósított médiaképzést. Nekünk is van ilyen munkatársunk, aki önnél tanult annak idején. És az a kérdésem, hogy miért tartotta fontosnak azt, hogy ilyen típusú képzést hozzon létre, mennyiben kell mást tanítani a fogyatékkal élőknek, illetve ha ennek létjogosultsága van ma, miért nincsenek ilyenek? Hát az utóbbira könnyű a válaszom, fogalmam sincs, hogy miért ma ilyenek, pedig kellene. Na most ugye az egészet az elejéről kezdeni mértezteltem szükségesnek. Én dolgoztam a média közelében, ö, egész pontosan a televíziózásban, mindjárosként, de ott, ott is belekontárkodva. És a követ és csináltam is olyan ö, műsorokat, amik sérültséggel élő emberekről szóltak. Na és itt jött nekem a hogy mondjam, az aha élmény, hogy a, a láttatni, látszani, az nem ugyanaz. Tehát, hogy arra uh -huh. rá, hogy igazán aki önmagát képviselni tudja a médiában hitelesen, a hiteles az attól lesz hiteles, mert önmagát képviseli. Tehát magához mindenki legjobban ér, tehát legjobb szakember önmagam vagyok. Viszont a legnagyobb empátiával rendelkező műsorkészítő, aki professzionálisan tud műsort csinálni, az óhatatlan valakiknek meg akar felelni. Vagy a főnökének, vagy a potenciális fogyasztójának, a nézőnek, vagy a hallgatójának. És itt a dolog valahol gellert kap. És uh -huh. ez a felismerés volt az, ami elvezette oda, hogy akkor egyetlen megoldás lehet csak, hogy alkalmassá kell tenni azokat az embereket, akik meg szeretnék mutatni magukat a társadalom nyilvánosság előtt a médián keresztül, hogy erre képesek legyenek. Na, szóval ez volt az egyetlen egy kulcsa, és ez nem csak sérültséggel élő emberekre vonatkozik, hanem bárkire, mert aztán később ez a dolog odáig fajult és szemben, nem csak fogyatékossággal élő emberek számára csináltunk ilyen médiaképzést, hanem minden civil szervezetben, hogy teljesen mindegy, valaki kit képvisel egy társadalmi hogy mondjam, porondon egy, egy közösség érdekét akarja megfogalmazni, vagy egy hiátust, vagy egy jó dolgot akar bemutatni, de hát akkor is ugyanezzel a helyzetbe kerül, hogy lehet, hogy időnként megszólalhat, stb. És ugye végig is gondoljunk bele, hogy most hol beszélek a civil rádióba. Ugye ez is egy ilyen fórum, hogy a civilség mint olyan, meg a civil, különféle civilekről szoktak a médiába itt-ott beszélni, de hogy igazán ez a dolog a saját érszéként tudjon direktben megszólalni, hát a leghitelesebb, hogy azok beszélnek, akik egyébként is csinálják, amit csinálnak. Igen, hát mi is tapasztaljuk egyébként, hogy akik csinálják, amit csinálják, azok nagyon sokszor nem is tudják elmondani, hogy pontosan mit csinálnak, mert hogy annyira egyrészt el vannak foglalva, másrészt azt gondolják, hogy ez már nem az ő dolguk. Hát igen, pedig én azt gondolom, hogy az mindenkinek saját dolga, hogy leginkább tudja megfogalmazni azt, amit csinál, Sőt, és egyetlen egy dolog van, amit mondjuk ezeken a képzéseken fontosnak tartottunk, és talán ez át is ment mindig: hogyha én valakivel beszélni akarok valamiről, teljesen nagyobb jegygygygyűjtésről van szó, vagy bármi, akkor egy picit bele kell tudnom helyezkedni, a, a, az ő helyzeté, helyezni magam az ő helyzetébe, hogy vajon hogytom az ő antennáit megbizsergetni, hogy képes legyen fogni az adásomat. Tehát, hogy úgy tudjak fogalmazni, hogy bele tudja élni magát, hogy félre söpörje az eddigi sztereotípjáidat, hogy, hogy velem tudjon jönni a beszélgetésben. Tehát, hogy partnerem legyen, fogadókész partnerem legyen, és én azt gondolom, hogy itt ez a kulcsa az egésznek, mert lehet, hogy valaki nem lesz professzionális, reporter vagy operatőr, vagy több mindegy, hogy műsorvezető, de ezt a professziót átüti az a hitelesség, amiben ő, ő viszont tudja közvetíteni, hogy hogy ő a saját, él, most a sérültséggel él emberekkel visszatérve, hogy a saját életük hitelesíti azokat a felvetett nehézségeket, vagy ötleteket, vagy nézőpontokat, amit ott pontosan lát. hogy Most egy egyszerű példát mondjak, hogy az, hogy egy két szoba között egy lakásban miért van küszöbb, azt senki nem tudja épp eszi ember megmagyarázni, mert amikor mi picik vagyunk és járni tanulunk, akkor mindig az egészságot ott drukkol, hogy át tudjuk lépni a küszöböt, és ne esünk orra. Egy olyan ember, aki idős lesz, és nehezen botorkál, bottal jár, annak is problémát okoz a küszöb. Mondjuk egy mozgásérültektől nem is beszélek, de <tos> szóval, hogy, hogy ezek ilyen sztereotípiák, ami azt mondja, hogy egy pici kis probléma, hogy odafigyelj, és egy beleérzés, egy együtt aki, és azt mondja, hogy tényleg, hát miért is kell? Azért, hogy ne jöjjön be a húzat, a fény, vagy a, vagy a nem tudom micsoda, hát ezt nem tudom másképp megoldani. És akkor rögtön kiderül, hogy jó, hát apám, meg nagyapám, meg az ők apám is így csált, de nem biztos, hogy azért csinált, hogy meg így lehet csak. Lehet, hogy egyszerűen ő is csak átvette az elődöktől. Én, Én azt gondolom, mondom, hogy egyébként... A, ami... Hogy a kommunikációban ez a fontos, hogy, hogy gyere velem, és mm. gondolj, gondolkozzál velem. És akkor, akkor, akkor a dolog elindul, egy párbeszéd elindul. Említette többször a beleérzést, az empátiát. Ön úgy látja, hogy elég empatikus a közösség? Tehát hogyha megszólalnak azok, akik most még nem szólalnak meg, mert azt gondolják, hogy szóljon valaki más helyettük, akkor meghalljuk őket? Én azt gondolom, hogy minél többen érzik azt, hogy meg kell szólani ők, annál nagyobb az eső, hogy meg fog mm -hmm. hallani őket. És, és itt a ő, nem a lúd és a díszme esete van, hanem egyszerűen, amit, ahogy kezdtem, láthatóvá kell válni. És én nagyon jól tudom, hogy annak idején, még egy talán ez belefér, annak idején, amikor először vittem ilyen mozgássérült csoportokat külföldre, mondjuk ilyen nagy világvárosban, mint Párizs vagy London, és kerekesszékes csopatom volt, és akkor a, a, az én úti társaim teljesen le voltak döndbeve, hogy mennyi kerekesszékes ember megy a városba, ott, itt meg nálunk nem lehet látni. És akkor ugye nem volt nehéz utána menni, hogy a, a népesség aránya szempontjából nem több ott a kerekesszékes, mm -hmm. mint nálunk, csak a mieink azok el voltak valahova dugva, meg szégyeltük őket, meg nem mertek kimenni az utcára, ott pedig ugyanúgy éltek, mint más, bárki más. Tehát hogy, csak azért mondom, hogy, hogy, hogy látszani, tehát az, hogy, hogy, hogy lehessen ő a hétköznapok szintjén beszélni arról, hogy egy sérültséggel élő ö, hölgy, aki most mozgássérült, végtag hiányos vak vagy siket, az ugyanolyan hölgy. Tehát, hogy a, a hölgyek témakörében, ami lehet a gyerekszüléstől a divatig, a nem tudom, még ugyanúgy lehet véleménye, lehet ízlése, az ő ízlését is ki kell szolgálja a divat vagy a, vagy a szolgáltatás, mint bármelyik más hölgyét, valahogy ez sose jön elő, hogy bocsánat, hát ő is létezik, és ő is nő, és szeretne csinos lenni, és tetszeni a férfiaknak, stb. stb. Folyamatosan foglalkoztat egy dolog, ami a mi közös pontunk, engem is annak idején szerencsés módon kiválasztottak asókásnak is, teljes társadalmi valakozó lettél, és engem azt foglalkoztat folyamatosan, hogy te tulajdonképpen mivel lettél asókás, és hogy hogyan érzékeled ennek a mára visszaható következményeit ilyenekre futni, erre futnék most rá, ha benne vagy hát, abba a témába. Hát oké, okay. nem egy egyszerű téma. Na, szóval én asókás emlékeim szerint azért lehettem, mert akkor, amikor én azt elkezdtem csinálni, hogy a, én a sérültséggel élő emberekkel kerültem kapcsolatba különféle módon, és akkor arra jöttem rá, hogy a társadalmi kommunikációban, hát ezt a világot ismertem, kevésbé látszódnak, és főleg azért, mert nem ő magukat mutatják, hanem maguk, őket mutatják mások. És Igen. akkor az volt az elképzelésem, hogy... Hát akkor nosza rajta, őket kell alkalmassá tenni arra, hogy látszódjanak, tehát hogy maguk mutassák, ők formálják a véleményt magukról, ők mondják el a gondolataikat, és ne csak akkor, amikor kérdezik, hanem amikor úgy gondolják, hogy akció van, és akkor indult egy ilyen hát, gondolat, amiből aztán képzés lett meg, meg mindenféle uh -huh. dolog, és szerintem ez akkor viszonylag új volt itt a, a civil szférába, de egyáltalán itt ebben a közögtön Magyarországon. És ma is szükség lenne rá. És igen, és azt akartam mondani, hogy ez egy nagy vállalkozás volt, ami jelentem ma se kisebb vállalkozás lenne annak, aki ebbe beleáll, <gül> úgy, mint akkor. Igen. Én meg aztán követői néhányat, mert hogy tulajdonképpen most kitágítva a kört, ugye, nem, mert hogy én, én egy társadalmilag viszonylag kis csoportról beszéltem, de Végis a dolog odafutott ki, hogy mindenki, aki mondjuk a civil szektor több mindencsit csinál, annak fontos, fontos tudni azt, hogy milyen társadalmi nyilvánosságban él, hogy mihat az emberekre, az emberek gondolkodását mi és hogyan befolyásolja. És hogyha ezzel tudatosan tisztában van, akkor felkészülté váljon arra, hogy ebben a, ebben a folyamban ő helyet tudjon állni. Tehát, hmm. hogy egyrészt ő ne legyen kiszolgáltatott és alárendelt, kettő pedig, hogy tisztán hangozik a az a vélemény, amit ő képviselni szeretne, uh -huh. és ne a szájába adjanak félmondatokat, stb. stb. stb. És ez szerintem, hát ha ma igazán műség lenne rá, akkor ma ezért Hát erről beszélek, lehet. hogy abszolút érvényes Én a gondolat, sőt. Igen, sokkal érvényesebb szinte, mint annak idején, amikor itt tulajdonképpen az asoka honorálta is ezt a fajta kezdeményezés, és azt mondta, hogy ez egy igen fontos társadalmi vállalkozás, és téged személyedben, és a programot is tulajdonképpen rajtad keresztül támogatta is, mert azt mondta, hogy ez fontos dolog. Így volt. Így van. Így van. És ma is szerintem nagyon fontos lenne, hogy ne csak az asoka, vagy a de egyáltalán, hogy létezően az a tiszta emberi hang, amit ugye a civil rádiónak a szlogennyében is benne van, de hogy az emberek egyes tudjanak ő, kommunikálni, tehát hogy meg tudják fogalmazni a gondolataikat, egyáltalán legyenek gondolatok és most hagyd mondjak egy rövid példát, én annak ide társadalmi csapdákba olvastam még nagyon-nagyon régen ezt a ö, mondatot, amikor a, a, arról beszéltek, hogy az angol polgár, ö, amikor hallja a médiából a egyik pártnak vagy másik pártnak a véleményét, akkor igenként rábólint és azt mondja, igaza van. És akkor miért mondja ezt? Azért, mert neki vannak tapasztalatai, van saját élményvilága, van gondolata, és van ebből kifolyólag egy saját véleménye. Uh -huh. És ezt artikulálni tudja. És szerintem valahol ilyen egyszerű a felténet, hogy az emberek végre rájöjjenek arra, hogy a fejükbe van valami lehetőség, amit gondolkodásra lehet használni, és merjék ezt elérni, ilyen, ilyen egyszerű. Hát ilyen egyszerű. Hát, merjék hangosztatni ott is, ahol az társaságban vannak, vagy nagyobb társaságban vannak, vagy nagyobb nyilvánosság előtt kell véleményt formálniuk és kiállni mellette következetesen. Csát, ödvés, ödvés. Igen, érdekeset mondtál, és az, az érdekesben, hogy úgy tűnik, mint ha megakadt volna az sok a program benned, legalábbis úgy nem működik, mint annak idején elképzelted. De való éppen délután hallgattam éppen a vikra volt egy interjú, de ami tulajdonképpen arról szólt, hogy mit csinálsz a helyet, amit annak idején csináltál. És valami úgy rémlik nekemre, és javíts ki, hogyha nem pontos mondom, fogalmazom pontosan, hogy próbálsz kapcsolatokban segíteni az embereknek, hogy kooperáljanak, hogy történjen egymás között kommunikáció, hogy azok a az egymástól messzebb lévő emberek is egymás. A szót értsenek, hogy létrejönek azok a kommunikációs terek, amire ami szükség van ahhoz, hogy az emberek cseréljenek véleményeket, le. Ezt, ezt véltem kiolvasni a mondataidból. Hát valami ilyesmire törekszem, de biztos ez bennem ilyen alapvető igény, hogy, hogy szeretném, hogyha az emberek, akik egymással valahogy kapcsolatba kerülnek, emberi módon kapcsolatba kerüljenek, és hogy ennek egyik, egyik, hogy mondjam, esélye az, hogy figyeljünk a másikra. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy Próbáljuk a saját hangunkot egy kicsit lehalkítani, merjünk egy kicsit csendbe maradni, és merjünk meghallani a másikat. És próbáljuk értelmezni azt, amit ő mond, és egy kicsit ebben próbáljunk kapcsolódni. Szóval hogy igen, ez, ez folyamatosan izgat, ez mindenféle körben, hogyha lakóközösségben vagyok, hogyha a vagyok és sorbálok, állok. Szóval minden, minden élethelyzetben szerintem ezek a dolgok, kéne, hogy működjenek, és, és szerintem most már én azt elmelem mondani, hogy most már abban a korban vagyok, amikor kázi nincs veszteni valóm. Hmm. Ja, tehát nem, nem lehet engem megbizszenciálisan fenyegetni, mert a nyugdíjam az olyan, hogy az van, vagy nincs, és abból vagy megélek, vagy nem. De hát ilyen szempontból már szabad vagyok, és hogy folyamatosan én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta szabadságérzés, amit persze most viccolt, és, és nem ebből fakad, hmm. de de ez a szabadságérzés, hogy az ember szabad ő a gondolatait és a kapcsolatot, szabad, nekem például szabad egy vadidegen emberre rámosolyogni. Uh -huh. De ez valami olyan ö, felismerés szerintem, hogyha az ember ezen elgondolkodik, és elkezd gyakorolni, akkor valami olyan busás haszna van ennek a dolognak, hogy, hogy visszamosolyognak például, uh -huh. és ez... Sekintem ez egy nagyon jó érzés, és akkor innen elindulhat valami, uh -huh. ami, ami lehet, hogy, hogy aztán ki tudja, hogy hova vezet, és most egy példát hadd mondjak, én most új, új helyre költöztem, lényegtelen, tehát messze a város, ahol eldig éltem, uh -huh. bementem egy, egy, egy településen ott a környékbe egy helyre, vad idegenként, és reggelizni szerettem volna, de ott, ahol kifrit árultak, nem árultak, kávét. Neked uh -huh. megkérdezte a kisasszonyt, hogy hol tudnék itt kávét tenni, és hát, hogy széttárta a karját, mellettem állt egy oda betévedt szintén, és akkor azt mondta nekem, hogy hát fiatalember, ugye már ez is egy kedves gesztus és uh -huh. ha kimegy szépen akkor van ott egy dohányból, árulnak kávét, és ott, ott, ott kap. Hát, uh -huh. Ha jó kávét akar, akkor két sarokkal menjen főjebb, ott van egy ilyen-ilyen ilyen hely, uh -huh. kicsit drágább, de az igazán jó. Iszonyú jó ez. Ez nagyon jó, ez tetszik a történeted. Azért tetszik a történeted, mert ez arról szól, hogy az emberek igenis tudhatnak az egymáshoz személyeset is jót szólni. Ugyananannyiba kerül, mint amikor az embere felhúzza az órát. Igen, abszolút egyetértek veled. Igen. És mennyibe kerül, ez nem pénzkérdése. Igazad van, és tulajdonképpen azért is gondolom, és azért kerestem itt az asukával összefüggésben, hogy neked szerintem van egy alapvető társadalmi vállalkozásod. Ez pedig talán ez a program, amiről itt beszélsz, ami messze, a, messze az eredeti programhoz képest folyamatosan működik, és ennek nagyon nagy a szükség és nagy az igény. Én azt gondolom, hogy erre még szükség van. Jó lenne ennek hangot adni, és azt szerintem ezért aztán szeretném, ha nem vesznél el. Van egy fontos oh. kérdésem, fontos kérdésem Igen. a legvégén, mert ugye elfogyott az idő, hogy hogy érezted magad velünk? Hát nagy megcsiszteltetés volt nálam, most tényleg ez most nem a helye, hanem tényleg komolyan mondom, hogy hogy egyrészt én nagyon, nagyon sajnálom, hogy ahol élek, uh -huh. a civil rádiót csak interneten tudom hallgatni, uh -huh. tehát ez, ez egy nagy szívfájdalmam. De boldog vagyok, hogy egyrészt, hogy számon tart a civil rádió, mert én számon tartom, annak ellenére, hogy elég hűtlen vagyok, és <gül> elég messze vagyok, de az a szellemiség, ami azóta is életeti ezt a újabb és újabb csapatot, akik már szinte nem is ismerek embereket, ez egy hihetetlen dolog, egy csoda, azt merem mondani, hogy a mai világban ez működni képes, és miért működik? Azért, mert az nagyon fontos. Hihetetlen mm -hmm. ami így embereket összehoz. És boldog vagyok, hogy ezek az emberek, ismerve vagy nem ismerve engem, valamilyen módon még számon tartanak, és ez egy nagy öröm volt nekem. Hát mi is nagy örültünk neked, és köszönjük, hogy velünk voltál, és hogy velünk maradsz, és továbbra is számítunk rád, és hogyha van olyan dolog, amit mondani szeretnél, bármikor hozzánk jöre, és természetesen mikrofon is megyünk tovább. Rendben, köszönöm szépen egész, egész heti beszélgetéseidet is. Szervusz, szia, szia.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 Babe. I just tried to work it out But I was swallowed up by doubt If only things were black and white Cause I just wanna hold you tight Without holding back my mind Without holding back my mind I don't even know if I believe I don't even know if I believe I don't even know if I believe Everything you're trying to say to me Blood is in my water. You tried to tame me, tame me from the start. When that deadness in your eye, flash your flesh, desperate for me to rise. With a silver crystal on, how will?